O ochi Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu Și slavai i mare Să o oriunde Lăudăm și mulțumim lui sublim El mi și sfânt și pe Iată-ne din nou împreună, neubiți ascultători, de data aceasta cu ocazia programului L035, care vi se aduce de către preotul Valeriu, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia, Lumina vieții. Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, pe care le petrecem împreună, neubiți ascultători, ne aduce astăzi în fața versetului 41 de la Luca, de la capitolul 2 pe care vom citi îndată, urmat de explicațiile care îl acompaniază, după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea Dar el a fost lepros. În urma cugetărilor pe care le-am avut asupra capitolelor 13 și 14 din Cartea Leviticului din Vechiul Testament, unde se tratează apariția, manifestarea și curățirea leprei pe oameni, am înțeles cu mult mai bine adevărul despre apariția, manifestarea și curățirea păcatului în inima omului. Am văzut cu multă mirare și cu admirație pentru minunata lucrare a lui Dumnezeu că leprosul care a fost curățat este adus acum într-o stare mult mai intimă și mai apropiată de Dumnezeu decât a fost în starea lui de curăție înainte de apariția leprei, ceea ce prin paralelism ne arată că păcătosul mântuit prin sângele Domnului Isus, are o părtășie pe care n-a avut-o Adam înainte de cădere. Așadar, în versetul 11 de la Leviticul 14, citim că preotul care face curățirea se aducă înaintea Domnului pe omul care se curățește și toate lucrurile acestea la ușa cortului întâlnirii. Aminteam în lecțiunea trecută că nu știm dacă vreun israelit, cu excepția preotului și Levitului, să fi fost adus așa de aproape de Dumnezeu și să aibă această minunată întâietate. După curățirea lui de lepră, fusese admis în interiorul taberei, șapte zile însă a trebuit să rămână afară din cortul său, iată că a venit minunata zi a opta, când putea să intre de acum, după ce s-au făcut toate procedurile de curățire, înapoi în rândul familiei sale. Înainte cu o zile, acest om era un lepros, urât, dat afară din mijlocul oamenilor, cu capul descoperit, hainele rupte, gura închisă și suspinând, necurat, necurat. Acum, nu este numai readus în mijlocul alor săi, ci el este dus la locul cel sfânt al lui Dumnezeu și acolo este prezentat înaintea Domnului, așa cum am citit versetul 11 de la Leviticul capitolul 14. Binecuvântat loc, nespus de fericit, o stare binecuvântată. Dar acest loc este și al nostru. Iată ce spune Apostolul Pavel în epistola către Coloseni la capitolul 1, versetul 21 și 22. Citesc. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași în gândirea voastră prin faptele rele, el v-a împăcat acum în trupul lui de carne prin moarte, ca să vă prezinte înaintea lui sfinți curați și fără vină. Iată, iubiți ascultători, străini și vrăjmași descrie clar starea aceasta de străini și vrăjmași la care se referă Apostolul Pavel aici, ne arată pe noi în starea leprosului dat afară din tabără. Iar când spune... În păcat, acum în trupul Domnului Isus de carne prin moarte, vorbește despre leprosul curățit și readus în tabără, curățit prin sângele celei moarte. Și cu ce scop toate acestea? Pentru lepros, ca și pentru păcătos, acestea s-au petrecut, așa cum spune versetul de la Coloseni, ca să vă prezinte înaintea lui Sfinți, curați și fără vină, așa cum citim despre lepros la Versetul 11 din Levitic 14. Știți că la curtea împăratului sunt prezentate persoane favorizate. Dar tu și eu care am avut ocazia să cunoaștem această minunată salvare, avem minunatul privilegiu de a fi prezentați la curtea împăratului împăraților? Ce însemnătate nespus are pentru mine expresia, preotul care face curățirea să aducă înaintea Domnului pe omul care se curățește? Pe de mine, deci, care sunt un necunoscător al curților cereși și al slavei luminoaselor locuințe, nu mă conduce un străin la Dumnezeu. Nu, ci adevăratul preot care m-a curățit, pe care l-am cunoscut aici jos pe pământ și l-am iubit, el este și nu un altul. Pot să mai am eu cea mai mică teamă dacă el mă ia de mână și mă conduce în slavă ca să fiu prezentat Dumnezeului celui viu? O, oh, nu! Mâna lui este aceea care a fost străpunsă, care m-a condus în toți anii umblării mele prin pustie, iar acum mă duce să mă prezinte înaintea lui Dumnezeu. Într-o seară am avut un studiu biblic asupra primei epistole a lui Petru. Desigur, vă amintiți că aceasta este povestirea unui credincios chinez. Și spune el în continuare. Când am ajuns la versetul 11 din capitolul al doilea, unul din cei prezenți se îndreptă către Mr. Tang, un credincios bătrân chinez, și îl întrebă pe acest frate drag. Domnule Tang, cum se poate că Apostolul Petru spune, prea iubiților vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele cărnii care se războiesc cu sufletul? În timp ce Apostolul Pavel ne scrie... Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici locuitori vremelni, nici, ci sunteți împreună niște cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Fratele Tang, care a fost întrebat, a rămas o clipă în mare nedumerire. Pentru a fi ajutat, s-a pus o altă întrebare. Frate Tang, ești tu un străin pe pământ? A fost întrebat. Da, răspuns el. Chiar și propria mea familie aproape nu mă cunoaște. Ei bine, Domnul Isus va fi un străin pentru tine când vei fi tu la el? Oh, nu, a răspuns el bucuros în timp ce un sărâs a trecut peste fața lui. El îmi este cel mai bun prieten de mai mult de 40 de ani de când îl cunosc. Vedeți, cu cât trăim mai mult pe pământ ca străini, spălați și rași, cu atât mai mult ne bucurăm de o prețioasă părtășie. Ce ne spus de mare va fi bucuria noastră, în patria veștică. Iubiți ascultători, încă o dată vedem importanța studierii cuvântului lui Dumnezeu pentru un credincios. Este covârșitor de mare, este capitală. Prin preocuparea noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, aplicăm în fiecare zi apa curată și sfântă a cuvântului asupra vieții noastre, îndepărtând tot mai mult murdării și pete care ne încurcă să fim prezentați înaintea Lui ca o mireasă slăvită și fără zbârcitură și fără niciopată. Mulțumim, Doamne suse că ne-ai lăsat cuvântul Tău după ce ne-ai făcut stropirea cu sânge și ne-ai declarat curați. Acum ne-ai lăsat cuvântul Tău care se îngrijește de noi să ne curățească zi de zi tot mai mult. Ajută-ne, te rugăm, ca și în mesajul care urmează, să lăsăm cuvântul Tău să ne spere, să ne curățească și în felul acesta... Să ajungem până unde vrei tu să ne duci la desăvârșirea de plină, când ne vrei prezenta Tatălui în ziua cea mare și binecuvântată. Amin. Cu bucurie mai vie, ți Așadar, iubite ascultători, ne aflăm la versetul 41 din Evanghelia după Luca la capitolul 2 pe care îl citesc. Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. După ce ne relatează împrejurările istorice ale nașterii Domnului Iisus, împrejurări care prin Harul lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt ne-au oferit o sumedenie de lecții duhovnicești minunate pentru viața noastră, Evanghelistul Luca, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ne aduce în față un eveniment din viața Domnului Isus, pe când se afla la vârsta de 12 ani. Totalitatea obiceiurilor formează caracterul sau personalitatea omului. Unde sunt obiceiuri bune, întâlnim un caracter bun. Unde sunt obiceiuri rele, întâlnim un caracter rău. Un obicei se formează prin repetarea unui lucru de multe ori și cu regularitate. La formarea unui obicei rău nu trebuie să depui niciun efort. El se formează de la sine în urma săvârșirii de câteva ori a unei fapte rele, așa după cum pălămida, mărăcinii și spinii cresc de la sine din pământ. La formarea unui obicei bun însă trebuie depusă o muncă susținută și cu lepădare de sine, în unei fapte bune sau a unei lucrări folositoare. Din muncă, deci, izvorăște obiceiul bun. Obiceiul, spune un proverb arab, este al cincilea element în univers. Viața nu este decât un țesut de obiceiuri, spune Amiel, un scriitor elvețian. Iar Pascal, un om de știință și scriitor francez, spune că Obiceiul constrânge natura sau, cu alte cuvinte, este a doua natură. Demostene, un mare orator grec din vechime, spune așa Sufletul se formează prin deprinderi, prin obiceiuri și ajungi să gândești după cum trăiești. Tot așa stau lucrurile și cu părinții Domnului Isus, Iosif și Maria. Ei își formaseră un obicei ca în fiecare an, la praznicul Paștelor, să se ducă la Ierusalim, acolo unde era templul lui Dumnezeu, potrivit cu regea lui Moise, după cum găsim în Exod 23 cu 14, Deuteronom 16 și alte locuri. Nimic nu este mai folositor și mai fericit, atât pentru viața de acum cât și pentru cea viitoare, decât să-ți faci obiceiul să stai în templul adevărului lui Dumnezeu, în adâncimea cuvântului său și să stăruiești în legătura frățească. Acest obicei îți formează un caracter sfânt și reproduce chipul lui Dumnezeu, se desăvârșește tot mai frumos în ființa ta. Părinții Domnului Iisus aveau obiceiuri bune, de aceea și viața lor era evlavioasă și plăcută în fața lui Dumnezeu și de asemenea în fața oamenilor. Numai când te ocupi cu Dumnezeu, cu cuvântul și lucrarea Lui, ajungi la frumusețe duhovnicească și la roada plăcută. Abia atunci îți înțelegi adevăratul rost pe pământ. Dumnezeu nu ne-a creat la întâmplare, nu ne-a mântuit la întâmplare, de aceea trebuie să înțelegem că nu trăim la întâmplare în lume. Totul este cu rost în vederea împlinirii planului cel veșnic al Tatălui nostru Ceresc. La versetul următor, versetul 42, citim. Când a fost El, adică Isus, de 12 ani, s au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Numărul 12, în la dumnezeiască, are o însemnătate deosebită. Așadar, menționarea acestui eveniment la vârsta de 12 ani a Domnului Isus are un rost aici. El, numărul 12, simbolizează număr întreg, întregime. Iată, avem, spre exemplu, 12 seminții, 12 pâini la Levitic 24, 12 pietre scumpe la Exod 39, 14, 12 apostoli la Matei 10 1. Nu la voia întâmplării copilul Isus la vârsta de 12 ani a fost dus în templul din Ierusalim. Această vârstă îl pune în rândul bărbaților care erau obligați la respectarea legilor și să participe la sărbătorile poruncite în legea lui Moise. La 12 ani, copilul Isus era întreg pentru împlinirea unei anumite părți a lucrării lui Dumnezeu la care era rânduit. El n-a mai amânat, ci îndată când anumite bariere naturale au fost trecute și a început misiunea. Cât de atenți trebuie să fim și noi, și Domnului Isus, ca să nu pierdem niciun prilej când am trecut de anumite piedici, împlinind tot ceea ce este în legătură cu chemarea noastră. Așadar, când a fost el de 12 ani, s-au la Ierusalim. La vârsta de 12 ani, Începi să-ți dai seama de ceea ce înseamnă suire și coborâre. Aici ne arată că s-au suit la Ierusalim. Ierusalimul era locul unde se afla Dumnezeu, templul lui Dumnezeu. Când mergi spre Dumnezeu, spre adevărul lui, spre copiii lui, adică spre adunarea unde sunt copiii lui, totdeauna te sui. Când pleci din Ierusalim, din locul lui Dumnezeu, totdeauna te cobori. Așa observăm la Luca 10 cu 30, sufletul care coboară din Ierusalim cade între tilhari, adică se prăbușește. Dacă viața noastră se despășoare pe trepte suitoare, atunci vom putea ajunge la templul cel veșnic în Ierusalimul ceresc. Iată ce ni se spune în legătură cu evenimentul acesta la versetul 43. Apoi după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas la Ierusalim. Părinții lui nu au băgat de seamă lucrul acesta. Haideți, iubiți ascultători, să vedem câteva învățături bune și din acest verset. Despre partea istorică a acestei întâmplări din viața Domnului Isus nu ne ocupăm prea mult, ci doar amintim că plecarea pelerinilor din Ierusalim se făcea în grupuri și numai noaptea pentru a scăpa de căldurile mari din timpul zilei. Iluminație nu exista. Femeile porneau înainte în grup, iar după ele, bărbații. Copiii se jucau, fugind de la un grup la altul. Maria, gândind despre copil că este cu Iosif, și Iosif gândind că e cu Maria, ei nu au băgat de seamă că Iisus a rămas în Ierusalim. Vrem să subliniem însă aici câteva gânduri duhovnicești, ca să ne fie de folos pentru viața noastră cea nouă în Hristos. De fapt, acesta este scopul Sfintei Scripturi, să ne îndumnezeiască tot mai mult ori de câte ori o citim. Să nu rămânem numai la literă, care de multe ori o moară, ci să trecem în hotarul Duhului, unde găsim viața duhovnicească din Belșug. Despre adevărul acesta, cine dorește poate să citească la 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 6. Așadar, după ce au trecut zilele praznicului? Noi, credincioși și Domnul Iisus, avem de multe ori momente de suire la Ierusalim pentru praznic, dar repede ne întoarcem de la praznic, adică repede intrăm în cele obișnuite ale noastre, în cele pământești, uitând parcă înălțimile mari în care am fost. Domnul începe abia după ce pentru ceilalți au trecut zilele praznicului. Observăm că băiatul Iisus a rămas în Ierusalim după zilele praznicului. Și citim că pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui nu au băgat de seamă lucrul acesta. Vedeți, multe lucruri principale avem de făcut într-o zi, multe lucruri principale avem de rânduit când plecăm într-o călătorie și multe lucruri necesare luăm cu noi. Dar, Oricât de necesare ar fi lucrurile, serviciul, călătoriile, relațiile cu prietenii, legătura familiară, părtășia cu cei de o părere cu noi, să știm, mai necesar decât toate, mai principal decât orice, este Iisus. Oricât de multe lucruri și ocupații ni s-ar aduna în jur, oricare ar fi condițiile de viață, orice împrejurări deosebite ar fi, să nu uităm pe Isus. Părinții lui Isus nu au băgat de seamă că Isus nu era cu ei. Această nebăgare de seamă i-a costat mult. Au trebuit să se întoarcă înapoi unde l-au lăsat, au plâns, s-au zbuciumat, au pierdut timp, s-au despărțit de anturajul prietenilor și rudelor. Numai așa au putut afla din nou pe Isus. Foarte grav. Părinții Lui n-au băgat de seamă. Dar știți, și noi îl pierdem deseori pe Iisus pe nesimțite, fără să băgăm de seamă. Nimic nu este mai periculos în viață ca și nebăgarea de seamă. De aceea, Domnul repetă mereu, luați seama, după cum scrie la Marcu 13,9, sau băgați de seamă, la Matei 24,4. Prin nebăgare de seamă, ușor putem pierde pe Iisus. Dacă l-am pierdut, ce rost mai are viața noastră? Ce mai suntem noi, credincioșii lui, fără el? Odată cu el am pierdut tot ce este bun, adevărat, sfânt și frumos. Am pierdut lumina și pacea, am pierdut totul. Iar ca să le regăsim, trebuie să ne smulgem din toate câte ne-au prins să ne smulgem din mijlocul prietenilor, a familiei, a ocupațiilor pământești, poate chiar a grupării religioase din care facem parte, să ne smulgem din tot ce ne este mai drag și să ne întoarcem plângând înapoi acolo unde am lăsat pe Isus. E un lucru greu acesta, dar este singurul care trebuie făcut. Părinții Domnului Isus, Iosif și Maria, au pierdut pe Isus într-un loc de necrezut. Chiar în templu. Iată deci, poți să-L pierzi pe Isus în adunare sau în biserică, dacă nu ai ochii ațintiți numai și numai și numai spre El. Căci poți într-adevăr să-ți ațintești privirile la multe lucruri din templu, din adunare sau din biserică, toate pot părea bune, dar dacă îl lași pe Isus și te uiți în altă parte, l-ai pierdut pe El. Așa a ajuns biserica din la Odiceea să spună că e bogată, s-a îmbogățit și nu duce lipsă de nimic, în timp ce Domnul Hristos stătea la ușă. Atenția ei a fost îndreptată către bogății, către slavă, către lucrările pe care le-a făcut ea, în timp ce Hristos, care este totul, el a dat afară. De aceea și spune Domnul despre ea, ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Aceasta este starea sufletului sau starea bisericii din care Hristos este dat afară și stă la ușă. Așa se întâmplă cu orice biserică de astăzi, care are mai înainte de Hristos o Constituție, un crez al ei, rânduielile ei, uitând și părăsind pe Hristos. Tristă situație. Câtă grijă trebuie să avem? Ispite sunt multe și de multe feluri, însă ispitele religioase sunt cele mai primejdioase. Ele pot fura foarte ușor pe Isus. De aceea, veghere, veghere și iarăși veghere. Așa cum am amintit și în lecțiunile trecute, nu întâmplător Domnul Iisus le spune ucenicilor pe care i-a luat cu el în grădina Ghețimanii, înainte de patimă, vegheați și rugați-vă. Este important de observat că el nu spune rugați-vă și vegheați, ci vegheați și rugați-vă. Vegherea este foarte importantă și, potrivit accentului pe care îl pune Domnul Iisus aici, putem să o găsim mai importantă decât rugăciunea, pentru că dintr-o stare de veghere nu poți să nu te rogi. Vorbind despre pierderea lui Iisus, ne punem o întrebare. Cine este Iisus și cum este El? Știți, nu trebuie să ne-L închipuim pe Iisus nici naționalist, nici confesionalist, nici apărătorul unor anumite clase sociale. Nu, el este nepărtinitor ca soarele, ca ploaia, ca adevărul, pentru că el este soare, apa vieții și adevărul. Numai cine se deschide cu adevărat spre el, îl înțelege, îl primește și îi simte felul lui de a fi. Cine se alipește de una din multele cauze care au dus la despărțirea oamenilor? Cine nu se leapă de sine și de tot ce are, acela nu va putea să-l găsească pe Isus. Cine însă l-a găsit este liber de tot ce-i născut pe pământ și primește felul lui de a fi chipul lui nebănuit de frumos. Versetul ne spune deci că băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinții n-au băgat de seamă lucrul acesta. După cum știm, Ierusalim înseamnă locul păcii. Cetatea păcii. Așa cum am amintit în multe rânduri, numele proprii în scriptură au un înțeles, au un simbolism. Domnul Isus totdeauna locuiește în cetatea păcii pentru că el însuși este pacea. Băiatul Isus pune versetul a rămas în Ierusalim, adică în locul păcii. Dar părinții nu au băgat de seamă. Când s-au întors și l-au găsit, i-au spus: Vă te-am cu îngrijorare." La versetul 48. Iar el le-a zis: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei, părinții, n-au înțeles pusele lui. Pentru părinți, băiatul Isus era o taină. Nu-l înțelegeau și nu îi pricepeau felul de purtare. Din punct de vedere duhovnicesc, el locuia mereu în Ierusalim, adică în casa păcii, dar ei nu-l înțelegeau. Așteptau să vadă altceva din partea lui. Să știți că și astăzi lucrurile stau la fel. Mulți umblă să-L cunoască, să-L găsească pe Iisus în altă parte, afară de Ierusalim, de locul păcii, dar nu-L găsesc. El, Iisus, se află numai acolo unde domnește pacea, pacea care este întemeiată pe curăție, căci unde stăpânește păcatul nu poate exista pace. Mulți îl caută pe Iisus în dogme, în constituții religioase, în învățături, în doctrine, dar El nu este acolo, pentru că doctrinele, dogmele, cultele, toate acestea se, zba, se bat între ele, se războiesc și acolo unde este război nu este pace. Oriunde vedem o inimă plină de pace, acolo este Isus, Domnul Păcii. A umbla după înțelepciune fără a avea pace, înseamnă a afla o înțelepciune pământească, luciferică. Înțelepciunea adevărată o găsim numai după ce pacea care ne-o dă El ne stăpânește inima. Această înțelepciune este pașnică și ușor de înduplecat, deci nu este încăpățânată, pentru că este de sus și nu de pe pământ. Citim aceasta la Iacov 3 17. Credința și înțelepciunea unei inimi, fără pace, nu sunt adevărate. Unde intră Domnul Isus, aduce în primul rând lumină și pace, transformă totul într-un Ierusalim duhovnicesc. Iată deci, iubiților, ce lecții minunate duhovnicești ne-a oferit Duhul Cel Sfânt al Lui Dumnezeu prin Evanghelia după Luca, din împrejurarea dureroasă prin care au trecut părinții băiatului Isus. Citim în continuare la versetul 44, că părinții lui au crezut că este cu lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. De aici înțelegem că multe pagube duhovnice și multe înfrângere avem în viață din pricina credinței greșite. Dacă ai o credință greșită, urmezi o cale greșită și dacă ai o viață greșită, te duci în întuneric și moarte sigură. Părinții lui au crezut că este cu tovarășilor de călătorie. Așa au crezut părinții Iosif și Maria despre băiatul lor Isus. Să fim foarte atenți ca să nu avem o credință greșită despre Isus, căci de credința aceasta atârnă liniștea și siguranța vieții noastre, atârnă mântuirea și veșnicia noastră. Iubiți ascultători, dorim din toată inima ca toți care am participat la programul acesta să avem o credință dreaptă și sigură, în Iisus Hristos, așa cum ne-a fost trimis de Dumnezeu, anunțăm încheierea programului L035. În continuare, vă lăsăm să ascultați o cântare urmată de urările noastre de bine și sănătate și binecuvântările Lui Dumnezeu. trezește Doamne, în